Assalamu alaykum və rahmetullah və Qardaş, mətbətdə sizin haqqınızda bir yazı gəlib. Güya siz işidi dəstəkləyirsiniz, ora adam göndərirsiniz. Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Va alaykum salam və Qardaşlar, siz bu sualınızda güya sözünü yaxşı vurğuladınız. Həqiqətən də kütləvi informasiya vasitələrində yayılan bir çox xəbərlər elə güya üzərində qurulur. Bütün bunlar əsasız ittihamlar və cəfəngiyyətdir. Cəfəngiyyət olmasına sübut da budur ki, bu yazıları yazan kimsələr ciddi adamlar deyil. Yazının əvvəlində cəfəngiyyət olması açıq aydın görünür. Baxın, görür nə yazır? Yazır ki, adını açıqlamaqdan çəkinən mənbə tərəfindən daxil olan məlumatda qeyd edilir ki, indi özünü fikirləşin, ciddi adam belə şey yazarmı? Əgər bu jurnalistlər xalqın qeydində qalmaq istəsəydilər, əsr xavarizlərin kim olduğunu araşdırıb, onlar barədə yazılar dərc etdirərdilər. Biz düz 15 ildir ki, öz xütbələrimiz və kitablarımız vasitəsilə xavariz fikirləri ilə mübarizə aparırıq. İki il bundan qabaq mətbuatda barəmizdə belə yazılar yazılarkən, işid barədə öz mövqeyimizi bildirmişik. Bunu 30 minə yaxın izləyici dinləyib. Bu xütbə sayəsində neçə-neçə cavanlar islah olub və nəhayət, dövlətimiz ona sadiq olduğumuzun bir daha şahidi olub. Biz heç vaxt dövlət əleyhinə təbliğat aparmamışıq və heç aparan da deyilik. Bizi tanıyanlar çox yaxşı bilirlər ki, biz 15 illik fəaliyyətimiz əsnasında ancaq marifləndirmə işləri ilə məşğul olmuşuq. İndi də bununla məşğuluq. Bundan sonra Allah bizə ömür versə, inşallah yenə də bu işlə məşğul olacaq. Bütün pis fikirlərin əleyhinə təbliqat aparacaq. Bunun qabağını alacaq. İşlərimiz də göz qabağındadır. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allahım, ölkəmizə və digər müsəlman ölkələrinə əmnəmanlıq və arxainlıq bəxş et. Allahım, ölkəmizdə bizə əmnəmanlıq bəxş et. Allahım, bizə haqqı haqq hakk olaraq göstər və bizə haq yola yönəlt və bilə bizə batili batılı, batılı olaraq göstər və bizə ondan uzaq et. Subhanək Allahım və bihəndik Əşədu əl-lə iləhə illə ənt Əstəqfiruka və ətubu iləyək